Переповнена людьми, що, шукаючи порятунку, набилися у всі її закутки і на хори, поволі почала нищити, осідати, а потім раптом завалилася, упала, накриваючи всіх, хто в ній заховався. Вагою зруйнованих кам'яних стін, уламками дубових балок та важким олов'яним дахом, від якого глухо залунали поодинокі розпачливо-болісні зойки і з того непридушених. Хмара пилюки шогнула високо вгору в темне зимове небо. — Добрику! — ще раз закричала Янка і, втрачаючи свідомість, поволі опустилася на дощатий поміст. Добриня почув її розпачливо-пронизливий зойк і здригнувся, подумавши, що якимось чином до неї добрався котрийсь із ворогів. Зробивши глибокий випад і зваливши додолу сопротивника, який насідав на нього, він притьмом кинувся нагору. Побачивши дівчину на підлозі, він скрикнув Янко. Меч випав з його руки. Він нахилився, відчуваючи, як його ноги враз потерпили, підігнулися, що з нею, хто завдав їй смертельного удару, чи влучила стріла. Ні, не видно ні рани, ні крові. Янко, що з тобою? Янка врухнулася, розплющила очі. Упізнавши Добриню, спочатку довго безтямно дивилася на нього, потім схлипнула, прошепотіла. Добрику, Добрику, ти поглянь на десятинну. Боже, що вони зробили? Там же всі мої... Що вони зробили? Не зовсім уторопавши, про що мова, Добриня підвів голову і глянув, на бабин торжок. Церкви не було. Там, де вона ще кілька хвилин тому красувалася, тепер стояли зруйновані стіни. Лежала безладна купа каміння, плінфи, потрощеного дерева та понівеченої покрівлі. Над нею осідала сіра пилюка, а з під неї доносилися крики й стогони придушених. Тепер він зрозумів. Там бояриня Анастасія з невістками та онуками. Там вони конають придушені, потрощені, пошматовані вагою зруйнованої будівлі. Так ось що вразила Янку. Ось чому втратила вона свідомість. Бідна дівчина. Він хотів підняти її, але тут жорсткий аркан раптом обвив його шию. А чиясь дуже рука скопила за комір кожуха, Рвучко шарпнула назад, він оглянувся. Довкруж нього на звіниці стояли баатури. Ще розпалені боєм, шаблями і шакпарами на поготові, розлютовано зирили дужого киянина, що поклав у бою не одного з їхніх товаришів. «Башларин, кис!» — рявкнув один. «Рубай їм голови!» «Чого на них дивитися? Вони наших рубали!» Інші голоси підтримали. «Ур-ур! Бий! Бий!» Янчильдер! Тапта! Дави їх! Топчи!» Хтось заніс над добріниною головою утикану залізними шипахами довбешку, котрись із багатурів підняв шаблю. Але той, що тримав полоненого, видно старший, підняв насупроти руку, гаркнув. «Гар, гар, назад! Це мої полоненники! Вони молоді і сильні! За них немало дадуть на невольничому базарі! Це моя здобич!» Наша теж, докинув хтось похмуро. Старший погодився. Звичайно, і ваша теж. Битва закінчилася, треба з чимось і поживитися. Та й сотникові показати, щоб не думав, що ми відсиджувалися в затишку. Багатури трохи побурчали, але, видно, погодилися з думкою свого старшого товариша, бо опустили зброю і почали в'язати полоненникам руки. Некодим пропхався наперед, і, розштовхавши, ошалілих від жаху людей, провів боярині за мочальцями в ризницю, де збився весь церковний причіт. Усі потіснилися, дали їм місце. Дорослі мовчали, діти пхикали. Десь там далі, в темному кутку, хтось гаряче молився. Мати Божа, царице Небесна, допоможи нам і захисти нас. Никодим менше всього покладався на молитву. На Бога надійся, а свою голову май. Я знаю, що був тут лаз у підземелля. Хто покаже його? Я покажу, обізвався Титер немолодий уже сивий чоловік. А для чого тобі? Лаз незакінчений. А копаниці чи заступа там, бува, не знайдеться? Та й відром не завадило. Є все в підземеллі. Чому нема? Тільки чекай, чекай, чоловіче, а для чого все це тобі? Невже ти сподіваєшся? сподіваєшся? Нічого сидіти, склавши руки. Поки до нас не добралися, спробуємо прокопати хід за межі міста, тут же зовсім недалеко. Та якраз потрапимо гарненько до Батия в гості. Ну, це що баба надвоє ворожила. Там, Ярику, ще зараз ті переховаємося. А хіба тут ми не вишоловці, треба щось робити. Титер все ще сумнівався, стинул плечима, але не кодим гримнув на нього. Та ти покажи лаз, а далі моє діло. «І свічку дай!» Титар показав у куток. «Ось тут!» І підняв дерев'яну ляду. В ямі дихнуло холодною задухою пліснювою. Однак Никодим сміливо став на приступи з драбини і почав спускатися вниз. «Запали свічку і подай сюди!» В ямі було сиро-похмуру. Коли її викопано, ніхто зараз, мабуть, не сказав би. Та Никодим і не задумувався над цим. У кутку він помітив важку копаницю і заступа. Тут же стояло дерев'яне цебро з все, що потрібно для копання. Підземний хід, прорубаний у жовтій глині, був низький і вузький. Але Некодим просунувся в нього і почав копати далі. Глухо загупав у його руках обкований залізом дерев'яний заступ. Титар спустився вниз теж. «Копай, а я буду виносити». Некодим накинувся на тверду глину, як на лютого ворога. Гех! Гех! Важко видихав він, б'ючи копаницею, а потім заступом. Поспішав і вкладав вовшмульганий держак всю свою силу. Швидше, швидше. Довало не близько, а потім ще треба